Mila iruntagoita enpresa berri sortu dira Iparra Euskal Herrian urtarrila eta gorri lartean. Iaz baino gutxiago, bainan emaitza baikorki ikusten du Merkatal eta Industria Ganbarak, enpresa este gutxiago ere izan baita. Enpleguaren aldetik euneko bederatzikoa da langabezia Iparra Euskal Herrian eta hogeita bosturte ezpetiko langabetuko purua egon kortuzdoa. Peio lagarai, Merkatal eta Industria Ganbarako garapenerako zuzendariarekin mintzatu gira eta tendentzia horiek nola ikusten dituen galde diogu. Tendentzia behiti ari da, eh, behiti danik, nahiz uh, obetzen den uh, gazterriaren enpligua ikusten dugu uh, frantziari konparatuz uh, kopuru obeagoak direla, nahiz ez den uh, onargarri oroak zenta zemak itxarrak dira dena den. Ikea aipatu duzu e, begionez ikusten duzuela, aldiz gutxiago enterikea edo kanpoko algunea arrisku bat ikusten duzu hor. Irrisku bada, zenta uh, alako egiturek, badute marketingeko indar haundia, eta uh, goetatzen badugu hoktara joaren diren diendiak dinditezen irri behar nena, ez da batez eta beraz eskaintza behar da berritu, egiteko moduak ere behar dira aldatu, bai eta ere, idian uh, zerbitzu berri batzuk eskaini diendiak dinditezen, zenta diendiak dinen dira, dian ditekan dira, asko dira diten direnak. Bera zori nola, mintza tout le monde hier dinde dit et ribarne hainbat proposamen eginditu zue iribarneko komertzioak sustatzeko zer da proposatzen duzuena. Aparkalekuak urririk, izan iteraldirare irikitzeko uh, tenoreak, hori ere adaptatu eta bihurtu uh, erosleen uh, beharrerat, baita ere uh, nola uh, sartzen diren jendeak uh, masinetan, zerrekiten den, zehizkuntza ipatzen den ere, bai. jakinez eh? bestalitik etortzen direla, eronetariko goita ma bost, Ikean direla euskarikoak eaz zertan giren euskalari buruz, espanolari buruz, baita ere, hortan egitea, bada asko-asko egiteko, jende horiek, atxeman dezaten, hiri bernetan, harako interes berezibat. Bukatzeko, eraikuntza saila, aipatu duzue, duela urte batzu gualdetik enpresari gero eta gehiago ikusten zela, kezka hori baduzue gaur egun ere, Ez ezta be geoztik gauzak uh, alde batetik hobetu dira, baita ere legeak beste gisa batean eresspetatuak izan behar dituzte egten ziren enpresallarrik gehienak, bai eta ere kondutan hartu behar dugu ere, Euskadin gauzako betzen ari direla eta beraz kanporat joan orde lekuan berian lan egitea horere uh, ergetsago da, eta beraz sortangirara. Eta azkenik, hemen ere, garbiketa eta handi bat egina izan da, azken urte hauetan, eta horregoiten direnak, asko zobeagoak dira, inpresarari bezala.